Dobrý večer, kamaráti moji. Rozpoviem vám siedmu, teda už predposlednú oblečenú rozprávku. O takej celkom obyčajnej veci, ako je pullover. Teda, narodilo sa raz v jednej rodine dieťatko, a pretože to bol chlapček, nazvali ho Karolko. Pyšný otecko upovedomil o tom hneď všetkých príbuzných doma i v zahraničí, medzi iným aj Karolkovú starú mamu, babku Barborku z Rebarborova. Potešila sa babka, zapísala si ten slávny deň do storočného kalendára a keď prešiel rok, poslala Karolkovi k prvým narodeninám vlastno ručne upletený darček, pulovrik, bledomodrý. Neho náš drahý Karolkov zdraví roztrhá, pripísala na lístok. Neprešlo veľa času a Karolkov otecko napísal babke Barborke. Babulienka naša, Karolko už bežká, je plný zdravej energetiky a tak pulovrik už aj v zdraví roztrhal. Hm, prekvapila sa babka, že má také šikovné a rýchlo derúce vnúča. Nužorok, teda na druhé narodeniny, poslala mu pulóver z hrubšej vlny, aby ho tiež v zdraví roztrhal, ibaže nie tak rýchlo. Prešlo len zo pár týždňov a babka Barborka sa znova čuduje. Lebo milý príbuzný píšu, Babušenka milá, náš Karolko je zdravotne nezávadný, prelezie všetky kúty a kútiky a tak pulóvrik je skončený. Čiže... Na čisto rozframforcovaný. Dúfame, že vás to poteší. Na tretie narodeniny poslala babka Barborka vnúčikovi pulovrik z najhrubšej ovčej vlny, aby mu vydržal až do školských hlavíc. Lenže o mesiac, oj, hajdarabát, píše otecko. Babičenka sladká, celé tri týždne hrialo vaše dielo nášho Karolka. Včera sa mu konečne podarilo dotrhať ho v stopercentnom zdraví. Babka Barborka neverí vlastným očiam. Číta list trikrát, ale je to tak. Nuž sadne babka na vlak, cestuje do hlavného mesta, nájde obchod s rybárskymi potrebami. Kúpi velikánske klpko silonového vlákna na udice. Z toho udicového vlákna Uštrikuje nový pulóver, taký pevný, že by ho neroztrhal ani zúrivý tiger. Ale dva týždne po Karolkových štvrtých narodeninách dostane babka Telegram. Pulóver zlikvidovaný, dieťa veľmi života schopné. Babke Barborke sa najprv zdá, že odpadne. Potom neodpadne, ale naplánuje si nečakaný plán. Počkaj, vnúčik milený, uvidíme, kto z nás dvoch zvíťazí v tomto trácom súboji. Na 5. narodeniny dostáva teda Karolko pulóver upletený z oceľového drvotu. O tri dni obdrží babka kábelogram. Úprimná vďaka, darček dotrhaný, dnes po obede o 16:25. minútach. Hmm. Vtedy babka Barborka vykríkne tak, že okenné sklá pukajú a hneď na druhý deň ráno odcestuje neznámym dopravným prostriedkom do neznáma. Celý rok vyzývajú príbuzný babku v novinách aj rozhlase, aby oznámila, kam si po ňu môžu prísť. Márne. Iba deň pred Karolkovými šiestými narodeninami vráti sa babka sama Celá a zdravá do rodnej obce. Expres doporučenie urgent posiela malý balíček drahému vnúčatku. A blahoželanie. Nechže ho v zdraví roztrhá, ak vydrží s nervami. Rodičia otvoria balík, vybalia z neho tenú lililinky biely pulóver. Otecko, zo smutne. Och, chúďa, starká, isto sa v tom neznámom svete na nervy pokazila. Veď toto je pullover pre výlu a nie pre nášho normálneho synčeka. Ale aj tak privolá Karolka, lebo darček je darček a treba si ho uctiť. Obleč si zlad naše babičky dar. Karolko chmatne pullover zdravo a energicky a vtedy... Hmm. Ej štrikeraj, mikeraj. Z ozve sa hlásenie. Pozor, pozor, nedržíte v rukách železo, ale pulover. Zaobchádzajte so mnou opatrne. Ej, tyžovka Lorenovie. Karolko zmeravie, rodičia drevenajú. Začnú obzerať ten upletený zázrak, či v ňom niekto sedí, alebo či vo švíku nie je dáky mini Nič. Pulover je na pohľad celkom normálny. Nakoniec rodina rozhodne, že to bol isto len nejaký zvukový defekt a Karolko sa odhodla oblieť si babičky dar. Pre istotu chytí ho veľmi nežne, opatrne a podľa doterajších zvyklostí začne doňho pchať a lávku, aj rúčky. A Pullover slušne ale energicky prehovorí. Pozor, pozor, obliekate si pulóver a nie žúvačku. Nenaťahujte rukávy, nepchajte hlavu do diery násilím. Karolko ozelenie, rodičia otmavo červenejú. Iba pulóver je sneho bielý. Po hodine sa rodina spametá a zasadne k slávnostnej večeri. Vo chvíli, keď si Karolko podľa starého zvyku líha pohrudnicou do taniera, pulover láskavo zahrmí. Pozor, pozor, tieto pokrmy sú pre mňa nevhodné. Moja večera nie je z tohto sveta. Od toho dňa sa Karolkov život celkom preinačil. Doma, na dvore, aj na ulici sa pod chvíľou ozýva. Pozor, pozor, lezenie cez plod je pre mňa nežiadúce, alebo... Ak sa so mnou položíte do blata, zničíte drahocenné dielo ľudských rúk. Ide mesiac za mesiacom a pulóver je stále z neho biely ako nový. Ani jedna nitvočka sa ešte neroztrhla. A babka Barborka sedí v rebarborovej napriedomí, spokojne si medlí ruky a šepká. Vidíš, vnúčik, z zruže púčik, aký som ti uštrikovala trvácny kybernetický pulóver. Karolko nosil ten pulóver, nepoškodený až dovtedy, kým z neho načisto nevyrástol. A tak si ho nakoniec obľúbil, že ho ani potom nikomu nedali. Uložili si ho na pamiatku v skryň. Tam aj leží dodnes. Iba z času na čas urobia s ním poriadok. To vtedy, keď zo skrine zavolá príjemne uštrikovaný hlas. Pozor, pozor, chráňte ma pred moľami. V naftalíne je naša sila. Nuž, kamaráti moji, doplietli sme dnešnú rozprávku. Preto dobrú noc. Vypočuli ste si 7. osmiankovú oblečenú rozprávku. Rozprávku o kybernetickom pulóvri napísala Krista Bendová. Hudbu zložil Milan Dubovský, dramaturgia Anna Klímová, zvuk Ada Rehorová. Režíroval Vladimír Rusko-starší a rozprával Ctibor Filčík. Vyrobil československý rozhlas Bratislava v roku 1969.